dio Bueno, pois, baixamos un pouquiño música aquí desde oitenta e nove punto da FM de Radio San Boi. O programa che titúlase Galegos Novaixo. E vámonos, antes estuvemos na capital de Ribeira Sacra. E agora vámonos á capital dos Ancares. E vamos a saludar ao señor alcalde do Concello de Navia de Suarna. Boas tardes, señor José. Boas tardes. Como está a Navia nestos intres, esa capital dos Ancares? Bueno, pois, pues, en estes momentos estamos ben, temos para a época do ano que estamos un día bastante agradable para andar por estas terras. Para poder coller setas? Eh... Sí, ahora estamos no tempo das setas eh, e das en que castañas, castañas entón, <risas> eh, unha época moi boa se si o tempo axuda para este tipo de De Porque un señor que vai a pasexar por esos bosques, que vai a andar por aí, como me dicían a mí, no verán, cando estuvimos nun evento que estuvimos en Quintada Cantelada, que me parece que coñeces, ven? Sí, sí. Pois, eh, nunha asociación cultural, eh, nunha asociación que ali, que se chama eh, Castiñeiro en Ogal, e dicíanos un señor que era de fora de España, dicía, por aí que non fai falta andar comer nas casas, e aquí xa vas polo camiño e xa topas comida comeran as peras, as manzáns, as castañas, as eh, avellanas, en fin, que atopabas de todo. Efectivamente. Uh -huh. Aquí, según a época do ano, é raro non encontrar algo para poder... Pues... Levar a boca. Exactamente. Uh -huh. poder, poder aguantar o día sin, sin incluso levar comida. O sea, eh, eh... É, uh -huh. é posible nesta zona. Ah, sí, sí, sí. E eh, eh, ademais, eh, un dos sitios que eu sempre, e máis, sendo naviego como son, pois, alardeo del, e, presumo del, e, e, e procuro, pois, tamén darlle a, a súa salida, darlle a súa publicidade, sempre que podo e tiño a ocasión. Bueno, pois, eso é o que necesitamos. Desde logo, mmm, naviagos como a ti, eh, máis que hai por aí, pero, bueno, que... que fan pues, un pouco de, de saltación e de publicidade da, da nosa terra que, bueno, nunca sobra. Eso é moi importante. Sí, porque eu eh, lembro hoxe, al anos polos 83, máis ou menos, cando fixen o primeiro programa, que escomencei falando da Navia concretamente. E teño un agasallo, o prime, o, o, un agasallo que teño, de algúns que recibín, pois é precisamente o primeiro que tuve foi dun naviego e concretamente dun tal Morodo. E pois foi unha persoa das que me deu xe agasallo. Bueno, pois vamos a eh a falar dese, eh, dese gran parque. Como é o, o parque en dos áncares? Hai parques sí, hai parque non, eh, un é si, sí, outros non. Os cantes dicían si, sí, agora dicen non. Que o que está a pasar neso? Bueno, o parque Pois pues, está Según as noticias que eu teño Desde logo está parado uh -huh. Intentouse Houve un intento de crear eh, Parque natural Nos Ancares eh, bueno, pues, non, non se levou a cabo Porque en ese momento pues, había certas protestas uh -huh. eh, Do que eu teño coñecemento así quedou E sí. está porque eu penso que eh, quizás eh, o señor alcalde pois pues, tamén pense unha cousa parecida, porque o, o que sirió a parque pues, trairía nova, eh, novas cousas, unhas cousas de ordenamento, eh, mellores comunicacións, quizás, non que a xente tuvera que... Iso eh, eh, como eh, teño escuitado moitos, aí precisamente, ademais, facendolle certo pulso, cando vou no veranza, facendo certo pulso á xoventude, a xoventude está polo parque, porque din que é unha das cousas que que pode traer pois eh, mellores eh, estradas, mellores pistas, que non se proíbe cortar un árbore para a leña, senón que é todo o contrario, deixar os autótonos e cortar aqueles árbores que eh, pois que para a leña pois poden valer porque aí o ut utilizando a leña E mellores quizais pois a vez Hasta mellores comunicacións. Bueno, eh, efectivamente o que se pretendía se pretende Si hai parque si sí, ou parque non é que o parque axude <risas> non proíba ni limite nin persudique pues, sobre todo aos habitantes da zona os que eh. están vivindo aquí, eh. nin os propietarios que teñen pues, propiedades e intereses na zona, aunque non vivan aquí. Eh. O parque ten que ser algo, se algún día se crea, eu non sei se se creará ou non se creará, mm. eh, desde logo a miña idea mm, sempre vai a estar de que sea bom para a zona, eh, eh. nunca mm, crea problemas, nin limitacións, nin persuicios a nadie. Mm -hmm. A nadie, o sea... Nadie pode sentirse perjudicada, ni ser perjudicada porque se cree un parque natural, desde logo, eu, uh -huh. ese é algo que defenderemos eu desde logo se me toca defenderlo, as eu defendín, ya si eu seguirei defendendo. Sí, porque no, Non porque se é un parque natural, a xente pode ter traballar perfectamente, pode ter gander, eh, gandería, porque precisamente un parque que necesita é gandería. Porque, e aparte, e, ao lado de candería Pois aparecen outras Outras especies Xa sen que moitos din O xabarín, eh, lobos e todo isto Pero hai en maneiras De poder defenderse deles E de poderen, pois, reducilos en, certo, en certos momentos Efectivamente O parque non pode ser un problema Para naide, ten que ser un complemento E unha solución para as zonas Desde logo Un parque natural, polos que vinha, polos que coñezo uh -huh. pois é un aporte sobre o, a naturaleza da zona, sobre as, os habitantes, os, a xente da zona, crear máis riqueza, crear pois, máis ambiente, elevar máis xente, uh -huh. o que ti decías, pois, mellores comunicacións, mellores servicios... O sea, que sea un aporte, non un problema que temos unhas limitacións, que é natura uh -huh. e que non nos aporta nada, o sea, solo nos limitan e nos crean problemas, uh -huh. e, e, bueno, é pensuicio. Eh, porque iso de que, por exemplo, te dices, bueno, pois pues, eh, hoxe vou facer o senderismo, pois pues, non sei, cara a esa zoa alta de... Eh, fulgueiras daigas, eh, vou facer un percorrido eh, por esa zoa que teñes pois, máis ou menos un sendeiro señalizado que ti poides ver e disfrutar desa paisaxe, desos sitios faceres un reportaxe e entón eso, penso que eso sería unha das cousas boas caro o turismo, o que pasa que a veces pensamos de facer un turismo pero que nos reverta diñeiro inmediatamente non hai que esperar un tempo. Efectivamente, primeiro, pois, pues, hai que dar a zona a coñecer para que a xente vai entrando pouco a pouco. Desde logo, a zona, pois, pues, é unha zona moi, moi, moi propia para senderismo, para, para montañismo, para varias cousas. Temos... Un gran río, un dos mayores de, eh, sí, de, de España y de Europa. Sí, para la truidad. Todo eso tiene que servir para para crear pues un poco de actividad, eh, de... de potencial ao Concello de Nave tamén, a, o, en concreto a toda a zona dos Ancares exactamente, porque eh, eu, eh, cando me preguntan donde eres o tal eh, eso, digo, eu son de nave de Suarna ah, dí, sí, donde hai un dos bos ríos que, traen, que ten moi boas troitas e tal dice, hai zoas digo, sí, hai zoas que están acotadas zoas que, que por exemplo, pois, non están acotadas que non é libre, de, que non é libre digo, e aparte tamén os digo que, por exemplo, a uh, Navia é a Ribeira do foi nun tempo a Ribeira do Viño, que es comeza precisamente en Coea. Efectivamente, o sea, uh, Navia, Coea, Barcia uh -huh. todos estes um, povos que hai, pois pues, na Ribeira do Navia pois pues, houve épocas, non foi tantos anos, estamos falando de 40, de 50 anos mm -hmm. atrás, pois pues, había zonas onde pues, o viño tiña certa fama, non é que da, da, o mellor da, da de outros sitios, sí. pero tiña certa fama e tiñemos un aguardente da, da mellor de, de, de sí. Galicia e de España. Eh, ¿sí? Exactamente, eh, porque sobre todo que era o oruxo, o aguardiente era unha das mellores, porque dentro de pouco, eh xa vo digo por adiantado, pois dentro de pouco saldrá un reportaxe que eu tuvín a ben a facer pois nunha revista aquí dun centro calego de aquí que freinal an que sea por min, freinal chegar pois ao concello de Nave para que vexan esa reportaxe. Pois moitas gracias, será moi ben recibida todo sí. o que sea pois coñecer e aportar do noso concello desde a institución municipal sempre será moi ben recibida uh -huh. E entón, pois despois eh, fixose eh, creo que hai en proxecto pois, ou poden ser dous hai continuar a estrada que vai desde Navia a Afón Sagrada e a outra que vai desde Navia a San Antolín de Ibias Efectivamente o sea, concretamente a de Navia a Afón Sagrada pois está a Diputación de Lugo Eh, xa traballando, redactando o proxecto uh -huh. e xa se, un, hai unha parte que son 4 kilómetros polo lado de Navia e outros 4 polo lado de Fonsalada uh -huh. que se están a expropiación a adquisición dos terreos uh -huh. o, uh, o tema está aí ahora estamos nun tema de, de, de problemas de dinheiro e sí, desgraciós bueno. eh, bueno, vai ir a un poquitinho máis despacio pero desde logo non a vamos a olvidar sí E a que vai, por exemplo, de Navia a San Antolín e pola la Ribeira e a toda esa zona? Bueno, esa o que a parte de Navia uh -huh. está... se reparou fai ano e pico uh -huh. e hoy día está bastante ben. Faltanos un tramo que é desde Navia a Río de Pé uh -huh. que son cinco kilómetros que mm, son de da Xunta de Galicia, con cual seguiremos reclamando que continúen ou a mellora que se veu facendo desde Becerrea a Navia, continúe hasta Río de Pé, e despois xa enlaza cunha carretera provincial que é da Diputación, io uh -huh. que é o tramo de Galicia, pois está bastante ben, despois pois xa entra en tramo de Asturias. Exactamente, despois xa ten que ser, pois, a Diputación ou o goberno de Asturias o e, que lhe... O que compete con él. E porque de, en, despois, por exemplo, vexo que, eu fizen aí pequenos percurridos, vexo que cara aos Ancares, pois, están mellorando esas estradas que había, están mellorando, había bastante limpeza polos alrededores, en fin, que vexo que estádes a traballar o que é, pois, cara a, esa, cara a ese proyecto que quede ter, pois, máis ou menos arranxadas as cousas. Efectivamente, en ese traballo estamos, eh, en ese intento de de seguir mellorando o que son as estradas dentro da comarca dos Ancares. Eh, se mellorou a estrada que vai desde Muñiz, aquí chamos Muñiz, que enlaza sí. a tres kilómetros de Navia, ca, carretera autonómica da Xunta de Galicia, eh uh -huh. vai hasta o límite de León. Esa foi... Eh, mellorada toda ela eh y bueno, pois pues, deu xa os seus frutos e as suas vantaxes cara a que xa tivemos dúas etapas da Volta Ciclista a España. Exactamente. Ora este ano que estamos e outro ano anterior uh -huh. eh e bueno, eso pois pues, eh foi unha un premio a despois de arreglala e uh -huh. foi pois pues, unha gran publicidade para todo que, o que é a comarca dos Ancares. Exactamente, pois, eso, por exemplo, esa estrada, pois, eso ajuda a dar fama, a dar a coñecer e a e, e, a, e a parte disso, de que a xente, pois, que vaya por aí, que dá as súas opinións, Eh, pois, que tamén é bon escutar todas as opinións porque hai opinións de todas pois, iso é unha das cousas unha das cousas que axuda o Concello ou, ou os Concellos colindantes que concedan en co, coqueo a, a comarca dos Ancares Efectivamente, este ano estuvemos na etapa que saliu de Palas de Rei e que rematou o equino Porto de Ancares uh -huh. o día 1 de setembre do ano este pasado pois pues, houve unha gran afluencia de público, eh, un día espectacular que axudou pois pues, que a xente disfrutara dos Ancares, pero a xente iba desde logo maravillada de que os Ancares, eh, de ver unha volta polos Ancares eh, espectacular, o sea, iba a xente pois pues, xa digo maravillada, encantada e eh, moi animada e esperemos que isto se repita pois pues, moitas máis veces, esperemos que este ano se volva a repetir e que se vai xa pois, facendo un oco xa dentro do que... é uh -huh. Como unha tradición. primeira, que é o porto de Ancares, este, pois, non digamos que todos os anos, pero sí. varias veces dentro da... De, de, que pasen da por os de... Ancares e que suban a Farrapa, ao <ríe> porto es... da Farrapa. <ríe> pois... E eh, outra cuestión... Eh, como ven porque eu fiz o meu os meus opuntres tal, falando con juventude e tal que votan de menos que haxa, pois, por exemplo a tecnologia ou que é o internet que non acabe de chegar e a telefónica non dice que vive pouca xente que non lhe interesa pero se si, si non o pon, ainda é menos Eh Precisamente estamos Traballando nestes mesmos momentos Co tema de uh, O internet rural mm -hmm. O internet rural, pois pues, bueno, necesita Unhas infraestructuras que se van A instalar Esta xunta de Galicia, que empresa Retegal, que é unha empresa mm -hmm. de, Así, de, de eh. junta, E m, ahora mismo Pois pues, hai previstos Cinco antenas Cinco repetidores para, para O funcionamento de internet rural no Concello de Navia e, bueno, van ser ubicados, pois, un na parroquia de Rao, en Asar, outro uh -huh. na parroquia de Muñiz eh, arriba de Larxentes, entre Larxentes e Otavillón, outro na parroquia de Ribón que da uh -huh. Quintá, Moya, toda esa zona, e uh -huh. outro na zona mm, izquierda do río que é na zona de Molmeán. Xa uh -huh. pois, uh -huh. existentes, estes novos que se van a instalar pois a previsión é de que cubra, pois, casi 100% do que é o territorio do Concello de Navia. Pois, moi ben, hasta aquí chegamos, e eh, agradezco, de verdade, que perderas estes minutos connosco, tendo outras cousas, quizáis, máis importantes, pero agradecemos xequides de Rádios Amboides do 89.4 e de Galegos no Novaixo, o que é o tal dirixo, Pois moitísimas gracias, José, e unha aperta a nábia. Moitas gracias a vosotros por invitarme a estes minutos aquí na radio e a Comunidade Autónoma de, de Cataluña, a zona de Barcelona, uh -huh. aquí eu personalmente pois tanto aprecio lleteño e aí estuve vivindo. Eh, moitas gracias a todos, e eh, moitas gracias a ti personalmente, Armando. Pois moitas gracias, José. Bueno amigos, con José y con esta música nos vamos. Como digo siempre, cafoguero de espíritu ondee cantar vosas vidas, pensar en positivo y hasta martes que ven.